Очікує свята. І так можна жити весь час, Продовживши до смерті здійснення бажань. Я все ще хочу мати підзорну трубу. Модель вітрильника і грашкову залізницю. Музичну гірлянду на ялинку. Годинник з озулькою. Багато коштовних камінців у скринці, що замикається на ключик. Добре, що ми мріємо про це разом, донечку. Навіть кольорове скельце, підібране на дорозі, осяває нам день, як і тістечко, з вигадливим кремом. Це наша радісна пустеля, де ми чекаємо спасіння, Що земля без снігу. А проте доля їх розділяє, Певна має від того втіху Круг каркає хрипко, Переступаючи з лапи на лапу, Змерзла стерня На польське різдво ми поставили пластмасову ялиночку І кілька мандаринок коло неї Чогось пам'ятають ці дні, напоєні гіркотою якоїсь втрати Ми дивились діафільми про Тома Мізинчика та Дівчинку Яка пройшла через дзеркало Щоб знайти загублену пташку душу Ще залишились від Миколая якісь цукерки, а книжки були вже всі прочитані. І наближався новий рік, свято, яке волає до примирення, прощення, коли можна буде стиха помолитись. Боже, пошли мені щастя у новому році, мені і усій родині. І був написаний цей вірш. Неправедний має право до праведного. Несе йому, ледь не розхлюпає, вино отруєне у кришталевій чаші. Каже, пий, тоді буде легше. Нам буде легше. Випили у чашу удвох і міцно заснули. Шкода їх обох. Євангеліє Шепшини Перше То були часи, коли страждання затьмарювала дріб'язковість, а дріб'язковість – страждання. Друге Коли птахи кидали гнізда, забувши у них пташенят, які не вміли дати собі ради. Третє. Коли люди засинали, щоб не відчувати голоду. Коли життя нічого не вартувало, а душу диявол міг взяти задарма. Четверте. Тоді ми, квіти, побачивши, як нівечиться світ, спитали одне одного. Чи не можна нам цвісти краще і пишніше, щоб світ не гинув без радості? Адже зима триває по півроку, і сонце все рідше визирає за хмар. П'яте. І в серпні падає сніг. І не тане. І посуха сушить половину землі, А друга половина гниє у воді. Шосте. І немає золотої середини, До якої горнеться кожне творіння Господа нашого. Сьоме. Тому бджола падає мертвою. Вік її без сонця короткий,